П'ять. Коли яган подав йому другу повну чашу напитися, Фені та Фелі, два найближчі місяці білими відблисками, танцювали на воді. У вогнищі блимало всього кілька вуглинок. У темряві зали виразно виділялися плямки і смужки місячного світла. Було тихо, як не лічити дихання і перевертання численних поснулих. Доки яган обережно розмикав ланцюги, роканнен сперся всією вагою об стовп, бо ноги отерпли і не тримали його. «Зовнішні ворота стержуть усю ніч», – шепнув Яган йому до вуха. «І їх вартові не сплять. Завтра, коли виганятимуть стадо?» «Завтра ввечері. Я не можу бігти. Доведеться блефувати». Яган зачепив ланцюга так, щоб я міг на нього спертися. Ось тут біля руки. Сонний чоловік по сусідству з ним, позіхнувши, сів. А Яган, мить сяйнувши посмішкою в місячному світлі, немов потонув і розплився у темряві. Роканан іще раз побачив його на світанку. Яган вийшов назовні разом з іншими людьми, що мали гнати Геріол пастися. Мав на собі такі ж брудні шкури, як і решта, його чорне волосся стирчало, наче віник. Знову підійшов Згама і похмуро глянув на свого бранця. Рокану знав, що той віддав би половину своїх стад і жінок, аби позбутися неземного гостя, але втрапив у пастку своєї власної жорстокості. Тюремник є в'язнім в'язнів. Згама спав у теплому попелі, і його волосся було так перемащене попелом, що він скидався на паленого у вогнищі куди більше, ніж руканон, чия гола шкіра виблискувала білизною. Тяжко потупав собі, а зала знову спорожніла на більшу частину дня, хоча вартові зоставалися біля дверей. Руканун збавляв час непомітними з боку ізометричними вправами. Коли жінка, що проходила повз нього, зауважила, як він потягається, потягся ще сильніше, розгойдуючись і видаючи низькі дивні крики. Вона впала на всі чотири і, схлипуючи, квапливо втекла. Туманні сутінки застилали вікна. Похмурі жінки тушкували м'ясо з морськими водоростями. гуркаючи, поверталося стадам зі сотень герілор. Зайшли з Гама та його люди. На їхніх бородах і хутрах сяїли краплі туману. Сіли їсти на підлозі. Приміщення наповнилося брясканням, димом і парою. Моторошне видовище, яке ось уже другий вечір поспіль чекало на тих, хто повертався, Виразно їх напружувало. Обличчя мали понурий вираз, голоси звучали сварливо. «Розведіть вогонь! Він іще бідсмажиться!» – закричав Згама і зірвався, щоб підкинути Поліно до вогню. Жоден із його людей не ворухнувся. «Я з'їм твоє серце, Ольгоре, коли воно засмажиться між ребрами. Носитиму цей твій синій камінь на кільці для носа!» Згама трусився від люті, втративши тяму через безмовний і постійний погляд, який він мусить терпіти дві ночі. «Я примушу тебе заплющити очі!» – закричав він, і, схопивши з підлоги тяжку палицю, зі свистом опустив її на голову Роканана. Той тої ж митті відстрибнув назад, наче боячись того, що зробив. Палиця впала між палаючі колоди і застрягла там під кутом. Роканан повільно простяг праву руку, стиснув пальці на палиці і витяг її з вогню. Кінець палиці горів. Піднімав її, аж доки кінець палиці не опинився навпроти згамених очей. А тоді так само повільно ступив уперед. Ланцюги з нього спали. Вогонь стрільнув угору і розсипався довкола його голих стоп іскорками і вуглинками. «Геть!» – сказав він, прямуючи до згами, який відступив на круг, а тоді ще на один. «Ти тут, не господар. Беззаконна людина – це раб. Жорстока людина – це раб. І дурна людина – це раб. Ти мій раб, і я жену тебе, наче худобу. Геть!» Згамо обіручу хопився за одвірок, але охоплена вогнем палиця тикала йому в очі, і він, зіщулившись, сахнувся назад на подвір'я. Вартові припали до землі та завмерли. Смолоскипи, що палали при зовнішніх воротах, освітлювали туман. Не чутно було нічого, крім горкотання стад у стайнях та шипіння моря під скелями. Крок за кроком згама заткував, аж доки не дійшов до зовнішніх воріт, освітлених смолоскипами. Щоб більше вогнена палиця наближалася до його чорно-білого обличчя, то сильніше воно скидалося на маску. Одурівши від страху, згама вчепився за один із воротніх стовпів, загородивши прохід своїм гримістким тілом. Роканон, виснажений, але мстивий, скерував запалений кінец палиці йому в груди, що сили штовхнув і збив його з ніг. Переступив тіло ворога і пішов у темряву та клубки туману за воротами. Пройшов 50 кроків, спіткнувся і не зміг стати. Ніхто його не переслідував. Ніхто не вийшов із дому позаду нього. Напівпритомний лежав у траві на дюнах. Пройшло Смолоскипи на воротах вигоріли, або ж хтось їх погасив. Зосталася тільки темрява. Трава шелестіла на вітрі, внизу шепотіло море. Коли імла розсіялася, давши змогу пробитися світлу місяців, Яган знайшов його там, біля краю скель. З його допомогою Роканон підвівся і пішов. Навпомазки знаходячи дорогу, спотикаючись, повзучи на чотирьох, вони просувалися на південний схід, подалі від берега. Кілька разів зупинялися, щоб перевести подих і оглянутися довкола. Щойно ставали, роканон майже відразу засинав. Яган будив його і підтримував, аж доки незадовго до світанку вони спустилися в долину під навісом високого лісу, що в туманній темряві видавався чорним. Яган і роканон увійшли туди, тримаючись річища потоку, вздовж якого просувалися досі. Але далеко не заглибились. Роканон зупинився і сказав своєю рідною мовою. Не можу йти далі. Яган знайшов піщану смужку біля берега Струмкан, де вони могли сховатися, принаймні від погляду зверху. Роканон заповз туди, як тварина у своє лігво і заснув. Коли за 15 годин прокинувся, вже сутеніло, а Яган сидів поблизу. Він назбирав трохи зелених пагонів та їстівних коренів. Теплорік лише почався зарано на плоди, сказав він винувато, а ті дурноверхі з дурноверху відібрали мого лука. Я поставив кілька пасток, але до ночі нічого там не піймається. А коли напився води зі струмка, потягся і відчув, що знову може думати. Спитав. Ягане, як ти там опинився? Удор дурноверху. Молодий середньорослий, опустивши голову, старанно закопував у пісок неїстівні кінчики коренів. Ну, володарю, ти ж знаєш, що я зневажив наказ мого володаря Могіна. Тоді я подумав, що зможу приєднатися до безпанських. А ти чув про них раніше? Вдома розповідали про місця, де ми Ольгор і пани і слуги. Навіть казали, що у давнину лише ми середньорослі мешкали в ангіїні, полювали в лісах і не мали панів. А тоді з півдня припливли ангер на драконячих човнах. Ну, я і знайшов фортецю, а товариші з вами впустили мене, бо думали, що я втік із якогось іншого місця внизу на узбережжі. Відібрали мого лука, приставили до роботи і нічого не питали. Так я тебе знайшов. Але навіть якби не це, я б звідти втік. Не хочу бути паном серед таких дурнів. Ти знаєш, де наші супутники? Ні. Ти їх шукатимеш, володарю? Називай мене на ім'я, Ягане. Так, шукатиму їх. Як буде хоч якийсь шанс. Ми не зможемо перетнути континент самі, пішки, без одягу та зброї. Ягане не сказав нічого. Розрівнював пісок, дивлячись на струмок, що темний і чистий біг під важкими гілками хвойних дерев. Ти не згоден? Якщо мій володар Могін знайде мене, то вб'є. Це його право. Згідно з кодексом Ангіар, це і справді було так. І якщо хтось дотримувався цього кодексу, то саме Могіен. Якщо ти знайдеш нового пана, то давній не матиме права тебе чіпати. Це правда, Ягане? Хлопчина кивнув. Але бунтівник не знайде нового пана. Коли як? Стань на службу до мене, а я відповім за тебе перед могіном, якщо ми його знайдемо. Та я не знаю слів присяги. Ми кажемо, дуже тихо промовив Яган, моєму володарю. Віддаю я години мого життя і користь від моєї смерті. Приймаю їх, і з ними моє власне життя, яке ти мені повернув. Дзюркотлива річечка бігла вниз із гребення гори над ними. Небо статично не квапом потемніло. Рокано зняв із себе захисний костюм і, витягнувшись у струмку, дозволив холодній воді, що бігла вздовж його тіла, змити під в тому і страх. А ще пам'ять про те, як вогонь лизав його очі. Знятий костюм був лише жменої прозорої матерії, ледве видимих тонких, як волосинка, трубочок і дротиків а ще кількох напівпрозорих кубіків завбільшки з нігодь. Яган трохи збентежено дивився, як Роканон знову одягає костюм, бо іншого одягу в нього не було, а Яган був змушений змінити свою ангерську одежу на брудні шкури Герілор. Володарю Ольгере, нарешті спитав він, ця, ця наче шкіра не дала вогню спалити тебе, чи це самоцвіт? Тепер на шийник було сховано у власний Яганів мішечок для амулетів, повішений роканону на шию. Роканан відповів. Шкіра, не чари. Це дуже сильний бладунок. А біла палиця? Він глянув на викинуту морем палицю, один кінець, якої дуже обгорів. Яган підняв її минулої ночі з трави біля морських скель. Люди з гами притягли палицю до фортеці разом із Роканоном. Були певні, що вона йому необхідна. Який же він чарівник без палиці? Ну, мовив Роканон, це зручна палиця для ходьби, добра для довгої дороги. Він не знову потягся, і раз на вечерю більше нічого не було, Ще попив перед сном із темного холодного гомінкого потоку. Наступного ранку прокинувся свіжим і голодним, наче звір. Яган пішов на світанку, щоб перевірити пастки, а ще тому, що змерз, аби далі лежати на своєму вільному лігві. Повернувся лише зі жменію зілля та поганими новинами. Він, бо піднявся на зарослий лісом гірський кряж, вздовж якого вони йшли до моря, і з його вершини побачив на півдні ще одну широку морську затоку. Невже ті байстрюки-рибоїди з тулуну, заставили нас на острові? пробурмотів він. Звичний для нього оптимізм був підірваний голодом, холодом і непевністю. Рокана намагався згадати лінію збережжя на своїх втоплених картах. Річка, що текла із заходу, впадала в море на північному довгого язика Суші. По цьому ж язику тяглася із заходу на схід частина прибережного гірського хребта. Між язиком і материком вклинювалася затока. Досить довга і широка – щоб бути зображеною на карті та закарбуватися в його пам'яті сто двісті кілометрів завдовжки. Наскільки широка? спитав він ягана. Дуже широка. Похмуро відповів той. А плавати я не вмію, володарю. Підемо пішки. Цей кряж з'єднується з материком на захід звідси. Напевно, Мугін там нас і шукатиме. Роканун мусив узяти керівництво на себе. Яга не так зробив більше, ніж належало слузі, але серце йому впало на думку про довгий шлях крізь невідому та негостину країну. Яга нікого не бачив, але перетинав стежки. У цих лісах мусять бути люди, тому дочини мало, і вона ляклива. Але щоб могий не їх знайшов, якщо той був живим, вільним і все ще мав від Рокони, вони повинні пробиратися на південь, і якщо це можливо, вийти на відкриту місцевість. Шукатиме їх на півдні, бо там мета їхньої подорожі. Ходімо, сказав Роканон, і вони пішли. Перейшло трохи за полудень, коли вони дивилися вниз з гребеня хребта на широку затоку, цвенцево-сіру під низьким небом, тяглася на схід і захід, скільки сягало око. Південний берег зливався у смугу низьких, темних, невиразних пагорбів, а більше нічого розлидіти не виходило. Прикрий холодний вітер, що віяв у глиб затоки, мороз в їм спини, коли вони спустилися на берег і рушили вздовж нього на захід. Яган глянув у гори на хмари, втягнув голову в плечі і сумно сказав – це не сніг. І невдовзі почав таки падати сніг, мокрий, гнаний вітром весняний сніг, який щезав на мокрій землі так само швидко, як на темній воді затоки. Костюм роканана захищав його від холоду, але через напругу й голод він дуже втомився. Яган теж втомився і дуже змерз. Вони важко валили далі, бо однаково не могли робити нічого іншого. Перейшли в брід струмок, тоді почали дряпатися вгору крутим берегом, зарослим грубою травою і засипаним снігом. А діставшись верху, Просто обличчя до обличчя зіткнувся з якимсь чоловіком. Гав! вражено сказав він, а тоді зачудовано витріщився на них. Те, що він бачив, справді дивувало. Двоє людей йдуть під снігопадом. Один із посинілими губами дрожить у порваному хутрі, а другий – геть голий. «Га! Гоф!» – знову сказав він. був високий кислявий бородань із диким виразом темних очей. «Ха! Ви двоє!» – говорив на Ольгівському діалекті. «Замерзнете на смерть!» Ми мусили пливти, на що він затонув. Негайно зімпровізував Яган. Чи маєш дім із вогнищем, мислицю на пельнур? Ви припливли з півдня? Чоловік здавався занепокоєним, і Яган відповів невизначеним жестом. Ми зі сходу. Пливли, щоб купити пелінячий хутра. Але всі наші товари потонули. Гань-гань! Не вгавав дикий чоловік, усе ще занепокоєний, але добрі риси його натури, схоже, перемогли страхи. Вадім, я маю в вагоні їжу. Сказав він і, повернувшись, пірнув у рідкий сніг та вітер. Йдучи слідом за ним, вони незабаром дісталися хати, що наче присіла на схилі між хребтом, зарослим берегом і затокою. І всередині, і ззовні хата скидалася на звичайний зімівник середньорослих із ангієнських лісів та пагорбів. Тож з полегшеним зітханням, сів на почебки перед хатнім вогнищем, як удома. Це заспокоїло їхнього господаря більше, ніж будь-які хитромудрі пояснення. «Докинь до вогню, хлопче!» – сказав він і дав рука на немі домотканого плаща, щоб загорнутися. Скинувши власного плаща, Бородань поставив глиняний горщик із тушкованим м'ясом у попіл, щоб нагріти, а сам по-дружньому присів між ними, переводячи погляд з одного гостя на іншого. «Оцю пору року завжди падає сніг, і скоро сніжитиме ще більше. Тут досить місця, нас тут троє зимує. Решта повернуться цієї ночі або завтра, або згодом. Перечекають снігопад на верховині. Вони там полювали. Ну і мисливці на пельнур. Ти ж ця збагнув із моїх свистків, так, хлопче?» Торкнувся в'язки важких дерев'яних сопілок, що висіли на його поясі, і всміхнувся. На вигляд чоловік був лютим нерозумним дикуном, але його гостинність була відчутною. Досита нагодував їх тушковане м'ясом, а коли посутеніло, запросив лягати спати. Рокана негаєв часу. Заповз до спальної ніші, загорнувся у смердюче хутро і заснув, як дитина. Вранці все ще падав сніг, а земля була білою, рівно гладкою. Товариші їхнього господаря ще не повернулися. Виєдно переночували в селі Тімаш, по той біг кичери. Прийдуть, коли розпогодиться. По той біг отого зунда? Ні-ні, то затока. По той біг немає жодних сіл. Кичера – це кряж, гори над нами. Звідки ти взявся? Ти розмовляєш, як метуточки, а твій дядько – ні. Яган поглядом перепросив Роканана, який, доки спав, надбав небожа. Ох, він з окулиця, там розмовляють інакше. Ми теж називаємо цю воду затокою. Якби ж нам знайти когось із човном, щоб переправив нас через неї. Хочете на південь? Ну, тепер, як усі наші товари пропали, то що нам робити, хіба жебрати? Краще спробувати повернутися додому. На березі є човен, воно там, трохи далі. Подивитися, коли випогодиться. Але скажу тобі, хлопче, кров мені стигне, як ти так сміло говориш про дорогу на південь. Між затокою і великими горами не живуть жодні люди, про яких би я чув. І бачу ті, про кого не говорять. Але то все старі байки. А хто може, напевне, сказати, що там бодає гори? Я був по той бік затоки. Небагато людей може сказати це про себе. Але я якраз був. Полював там на пагорбах. Там багато пелену. Біля води. Але жодного села. Жодної людини. Нікого. Я б там на ніч не зостався. Ми просто підемо південним берегом на схід. промовив яган. З видимою байдужістю, але насправді розгублено, бо з кожним новим запитанням йому доводилося вдаватися до всезаплутаніших вигадок. Але обман таки виявився слушним інстинктом. «Добре хоч те, що ви не з півночі», – плів їхній господар П'яй острічив брусок довго листкоподібного ножа. «По той бік затоки немає жодних людей, а от за морем тільки шалодиві злидні слуги і раби жовтоголових. Твої люди про них знають?» У північному краю над морем живе раса людей з жовтими головами. Це правда. Кажуть, що вони живуть у будинках високих, як дерева, носять срібні мечі і літають верхи на вітроконях. Повірю в це лише тоді, коли побачу на власні очі. За шкуру вітрокони добре платять на узбережжі, але навіть полювати на них небезпечно, не те, щоб приборкувати її зати верхи. Не можна вірити всьому, що розповідається в байках. Я добуваю хутра пелюнур, і мені на зле ведеться. Може, приманити звірів на вістані дня польоту від мене. Слухай. приклав одну зі своїх супілок до зарослих волоссям губ і задув. Спочатку дуже тихе, ледве чутне уривчасте квилення, що наростало і змінювалося, пульсувало і заламувалося між нотками, перетворившись нарешті на майже мелодію, схожу на крик дикого звіра. По спині руканано поповзли дрожі. Він чув цю мелодію в лісах Галану. Яган, вивчений на мисливця, схвильовано всміхнувся і скрикнув, наче на полюванні чи помітивши здобич «Співай, співай, ось вона злітає». У двох з вони провели решту дня, обмінюючись мисливськими оповідями, а на дворі все ще падав сніг, тепер безвітряний, тихий і рівний. Наступного дня вияснилося, як уранці у холодний рік рум'яно-біле сонце сліпуче виблискувало на білосніжних пагорбах. Перед полуднем повернулися два піаєві товариші. Принесли кілька пухнастих сірих Пилюючих шкурок. Чорноброві дуже чоловіки, як усі південні Ольгіор, вони були ще дикіші на вигляд, ніж Піай. Чужінців побоювалися, наче тварини, уникали їх, лише зіркаючи з-під лоба. «Вони називають моїх людей рабами», – сказав Яган Рокананові, коли всі інші ненадовго вийшли з хатини. Але я радше був би людиною, що служить людям, ніж звіром, що полює на звірів, як отці. Роканан застережливо підняв руку, і Яган замовк. І один із південців і мовчки з глянув на них. Пішли звідси. прошепотів Роканон мовою Ольгіор, якою трохи краще оволодів за останні два дні. Вважав, що краще б вони пішли раніше, не чекаючи повернення товаришів Піая. Яган теж почувався незручно. Заговорив з Піаєм, тільки на той увійшов. Ми вже підемо. Гарна погода мусить протриматися, доки ми обійдемо затоку. Якби ти не дав нам притулку, ми не пережили б цих двох холодних ночей. І я ніколи не почув би пісні. Як ти грав? Хай тобі щастить на полюванні!» Але Піай стояв нерухомо і мовчав. Нарешті відкашлявся, плюнув у вогонь, поводив туди-сюди очима і буркнув. «Навколо затоки! Хіба ж ви не хотіли перепласти її човном? Човен є він мій. може його взяти. Ми перевеземо вас через воду. Збереже нам шість днів дороги», – вкинув нижчі і новоприбулих Кармік. «Це вам збереже шість днів дороги», – повторив Піай. «Перевеземо вас човном». Можете йти хоч же. Гаразд, відповів Яган, глянувши на Роканана. Вони нічого не могли вдіяти. То пішли, буркнув Піай. І отак зненацька без жодних харчів на дорогу вони вийшли з хатини. Піай першим, а його товариші трималися позаду. Дувріський вітер яскраво світило сонце. Хоча у захищених місцях іще залишався сніг, решта землі вже світилася відлигою, під ногами хлюпало, довго йшли вздовж берега на захід. Сонце вже опустилося коли дісталися маленької бухти, де між каменями та очеретами лежав витягнутий із води човен із веслами. Сідаючи сонце зачервонило воду і небо на заході. Над цією червоною загравою восково блищав маленький місяць геліки, а на темному сході сяїла, наче опал великозоря, віддала на товаришка Фомальгаута. Під блискучим небом над блискучою водою тяглися довгі горбисті береги, невиразні й темні. Ось ну, а що він. сказав п'яй зупинившись та повернувшись до них. І у вечірньому світлі його обличчя було червоним. Двоє інших підійшли і мовчки стали поруч із Рокананом та Яганом. «Вам доведеться висловати назад у темріві», – мовив Яган. «Світить Велика зоря, ніч буде ясною. А тепер, хлопці, поговоримо, як ви нам заплатите за переправу». «А, – видобув Яган. Піай знає, що в нас нічого немає. Цей плаче його подарунок». Озвався Роканан, який, побачивши звідки дме вітер, вже не переймався, чи не видасть їх його акцент. «Ми бідні мисливці, не можемо роздавати подарунки», сказав Кармік, який мав м'якший голос і розумніший, швидший погляд, ніж П'Ай та третій мисливець. «Нічого не маємо», – повторив Роканун. «Нам нічим заплатити. Залиште нас тут». Яган приєднався до нього трохи плавніше, переповівши те саме, але Кармік перебив його. «Тюжинцю, ти носиш мішечок на шиї. Що там?» «Моя душа», – сходу відповів Роканун. Але він був не в такому становищі, щоб лифувати, і пав затривало недовго. Кармік поклав руку на свого лископодібного ножа і підійшов ближче. П'яй та третній чинили так само. «Ти був у фортеці з гаман», – сказав Кармік. У селі Тімаш розповідали довгу історію про це. Як голий чоловік стояв посеред вогню, а тоді припіг з гаму білою палицею і вийшов із фортеці. На шиї він мав великого самоцвіта, підвішеного на золотому ланцюгу. Казали, що все це магія та чари я думаю, що всі вони дурні. Може, ти просто не вразливий, але він. блискавично вхопив ягана за довге волосся, закинув йому голову назад і вбік та приставив ножа до горла. Хлопче, скажеш цьому чужинцеві, з яким подорожуєш, щоб заплатив нам за житло, га? Всі стояли, не рухаючись. на воді пот'яніла, на сході я скріла великозоря. холодний вітер з берега продимав їх наскрізь. Ми, хлопця, не скривдемо. буркнув пяй. Його розлючене обличчя викривилося і насупилося. «Зробимо те, що я обіцяв. Перевеземо вас через затоку. Але заплатіть нам. Ви не казали, що у вас є золото і ви можете заплатити. Ви казали, що втратили все своє золото. Ви спали під моїм дахом. Віддайте цю річ і ми вас перевеземо. Я вам її віддам. От там», – сказав Руканон, вказуючи на той бік затоки. «Ні», – заперечив Кармік. «Яган, безпомічний у його стиску, не міг і м'язом ворухнути. Руканун бачив, як пульсувала артерія на його горлі, саме навпроти леза ножа. Тільки там. Суворо сказав він і трохи схилив свою білу палицю вперед, на випадок, що її вигляд когось вразить. Перевезіть нас, і я віддам вам цю річ. Я вам це обіцяю. Але тільки на його скривдите тут же помрете на місці. Я вам це обіцяю. Карменко, він бедан. пробурмотів піай. Роби, як він каже. Вони дві ночі перебули зі мною під моїм дахом. Пусти, хлопця. Він пообіцяв ту річ, яку ти хочеш. Кармік перевів похмурий погляд з нього на Роканана і нарешті сказав Викинь цю білу палицю, тоді ми тебе перевеземо». «Спершу відпусти хлопця», – відповів Роканан. І коли Кармік звільнив Ягана, розсміявся йому в обличчя і високо кинув палицю. Кілька разів перевернувшись у повітрі, вона впала в воду. Тримаючи ножі напоготові, троє мисливців погнали їх із Яганом до човна. Вони мусили брести по воді і залазити всередину зі слизьких каменів, об які розбивалися на брижі. Піай і третій мисливець залишився за веслом, а кармік сидів за пасажирами, тримаючи в руці ножа. Ти віддаси йому самоцвіт? прошепотів яган загальницею, якої Ольгір півострова не вживали. Руканун кивнув. Яганів шепіт був дуже хрипким і тремтячим. Стрибай, із ним та пливи, володарю, біля південного берега. Коли каменя не буде, вони мене відпустять. Вони тобі горло переріжуть. Ш! Вони ще щарують, Карміку, сказав третій мисливець. Хочуть потопити човна. Грибити гнила рибяча кишко. Гей, висідіть тихо, або я переріжу хлопцеві горлянку. Рука терпляча сидів на поперечці, спостерігаючи, як вода стає туманно-сірою, а береги позаду і попереду них відступають у ніч. Ножі цієї тріці йому б не нашкодили, але вони могли вбити Ягана, перш ніж він стигне щось для нього зробити. Легко міг би втекти в плав, але Яган плавати не вмів. Вибору не було. Решті-решт їх, бодай, перевозять. Тож плата не викинута зовсім на вітер. І млисті пагорби на південному березі повільно вияснювалися і ставали матеріальними. На захід падали невиразні сірі тіні. На сірому небі з'явилося кілька зірок. Блиск великозорі перевершив яскравість місяця геліки, який саме йшов на спад. Чутно було шум хвиль на березі. Годі веслувати, сказав Кармік, а тоді звернувся до роканона. Ану віддавай. Ближче до берега, незворушно сказав Роканан. «Я зможу вибратися звідси володарю». У ривчасту Яган. Там попереду висуваються очерети. Човен просунувся на кілька ударів весел і знову зупинився. Стрибає слідом за мною. Сказав Роканон Яганові, тоді повільно підвівся і став на поперечку. Розстрибнув зверху костюм, який так давно носив. Ривком розірвав шкіряний шнур довкола шиї. Кинув мішечок із сапфіром та ланцюгом на дно човна. застибнув костюм і той ж миті стрибнув у воду. За кілька хвилин вони з Ягоном стояли на березі серед каменів і дивилися, як зменшується відпливаючий човен. Розмита чорна пляма на сірій напівосвітленій воді. А хай би вони зігнили, хай би у їхніх нутрищах завелися черви, а кістки перетворилися на мул. Промовив яган і заплакав. Він дуже злякався, але його самоконтроль зруйнувало щось більше, ніж просто реакція на страх. Те, що пан віддав коштовний камінь, викуп цілого королівства заради порятунку життя, Середньорослого його життя означало для нього зруйнування всього порядку, тягар непідйомної відповідальності. Це було неправильно, володарю. скрикнув він. Це було неправильно. Кобиде твоє життя за камінь. Годі тобі, ягне, опануйся. Ти замерзнеш, якщо ми не розведемо багаття. Маєш свій свердлик для добування вогню отам От багато хмизу, ходу. Їм вдалося розвести вогнище на березі, а потім підкидали до нього хмизу, аж доки воно не прогнало ніч і постійний пронизливий холод. Роканан віддав Яганові хутряний плащ мислицям, і закутавшись у нього, юнак нарешті заснув. Роканан сидів, підтримуючи вогонь у багатті, був неспокійний і не хотів спати. На серці йому було тяжко через те, що довелося віддати коштовність. Не тому, що була ціною, а тому, що колись він віддав її землі, чия незабутня краса через довгі роки привела його до цього світу. Тому, що дала йому цю коштовність Гальдре, Сподіваючись, він знав відкупитися нею від тіні ранньої смерті, якої вона боялася для свого сина. Може, воно й найкраще, що зникла ця річ, її тягар, її небезпечна краса. І може, якщо все піде якнайгірше, Могін ніколи й не довідається, що вона зникла. Бо Могін їх не знайде, або ж він взагалі вже мертвий. Роканон відігнав від себе цю думку. Могін шукає його і Ягана. Слід твердо цього триматися. Шукатиме їх на півдні, туди їм і слід йти. Хіба ж вони мали якийсь інший план, окрім як йти на південь і знайти ворога, чи, якщо його припущення хибні, не знайти ворога. З Могіаном чи без, він однаково піде на південь. Вони стали на зорі, ще в напівтемряві почали підйом на перебережні пагорби, Досягли вершини, коли ранкове сонце висвітило пустельне плоскогір'я, що тяглося аж до небокраю, посмоговане довгими тінями кущів. Схоже, п'яйма вразцю, кажучи, що на південь від затоки ніхто не живе. Принаймні, Могін зможе їх побачити навіть із відстані кількох миль. Вони рушили на південь. Було холодно, але переважно ясно. Яга натягнув на себе весь одяг, який вони мали. Роканан свій костюм. Перетинали струмки, що впадали в затоку доволі часто, аби не відчувати спраги. Цей наступний день провели живлячі з кореннями рослини, званої пея, і м'ясом двох короткокрилих тваринок, які нагадували кроликів і пересувалися, стрибаючи й літаючи. Яган збив їх у повітрі палицею і підсмажив на вогнищі схмизу, добивши вогонь своїм свердликом. Більше вони не бачили жодної живої істоти. Аж до неба тяглася високоросла трав'яниста рівнина, де не було ні дерев, ні стежок, ні звуків. Пригнічені її огромом, двоє чоловіків сиділи біля свого крихітного вогнища серед величезного сумарку, і нічого не казали. Зверху, з великої висоти, з довгими проміжками схожими на биття пульсу вночі, долунали тихі окрики. То були барілор, великі дикі родичі приручених герілор, що саме відбували свою весняну міграцію на північ. Їхні великі зграї плямами завширшки з долоню загороджували зірки, але ніколи не чутно було більш, ніж цей єдиний голос, короткий як удар серця в потоці вітру. «З якої зорі ти прилетів, Ольгоре?» – тихо спитав Яган, дивлячись у гору. «Я народився у світі, який народ моєї матері називає Гайном, а народ мого батька – Давенантом. Ви називаєте його сонце зимовою короною, але я дуже давно покинув той світ. То ви, зору люди, не один народ?» «Багато сотень народів. За кров'ю я повністю належу до раси матері, а мій батько, тиранин, синовив мене. Такий звичай, коли побираються люди з різних видів» які не можуть мати спільного потомства. Наприклад, якби хтось із твоїх одноплемінників одружився з сіанською жінкою. Такого не буває, сухо сказав Яган. Я знаю, але тиранці та давенанці такі, як ми з тобою. Рідко якісь світи мають так багато різних рас, як тут. Переважно тільки одна схожа на нас, а решта – німі тварини. Ти бачив багато світів. Роздумливо зрунив юнак, намагаючись уявити це собі. Надто багато. І відповів старший чоловік. За вашим літочисленням, мені 40 років, але я народився 140 років тому. 100 років я витратив, не проживаючи їх між світами. Якби я повернувся на давинан чи землю, то виявилося б, що знайомі мені чоловіки та жінки вже 100 років як померли. Тож я можу тільки рухатися далі чи зупинятися десь. Що це? Відчуття якоїсь присутності, здавалося, втамувало навіть шелест вітру у траві, що рухалося на краю світла багаття, велика тінь. Темрява. Роканон, напружившись, став навколішки. Яган відскочив від вогню. Нічого не рухалося. У траві під сірим зуряним світлом шелестів вітер. На чистому аж по обрій небі сяяли зірки, не закриті жодною тінью. Двоє знову підійшли до вогню. «Що це було?» – спитав Роканон. Яган похитав головою. Біай казав про щось. Вони спали по черзі. Той, що пильнував, намагався змусити іншого перепочити». Коли почала розгорятися ранкова зоря, почувалися дуже втомленими. Шукали слідичі знаки там, де вночі їм привиділася тінь, але по молодій траві нічого не було видно. Затоптали свій і знову рушили на південь. Думали, що скоро знову перетнуть струмок, але цього не сталося. Або струмки тут текли з півночі на південь, або ж їх не було зовсім. Степова рівнина, яка, здавалося, залишалася незмінною, хоч скільки б вони йшли, насправді ставала все сухішою і сірішою. Цього ранку вони не бачили жодного куща пея, лише груба сіро-зелена трава тяглася і тяглася все далі. О Роканон зупинився. «Це недобре, Яган, сказав. Яган по тершиї озернувся а тоді повернув виснажене втомлене молоде обличчя до Роканона. «Якщо ти хочеш йти, володарю, я теж йтиму». «Не можемо йти без їжі і води. Вкрадемо чове на узбережжі і повернемося до Галану. Пішли». Роканон повернувся і пішов на північ. Яган пішов поруч із ним. Високе весняне небо горіло блакитю, вітер нескінченно шелестів у нескінченній траві. Рукану не йшов ішов, трохи згорбавшись, роблячи крок за кроком назустріч вічному вигнанню та поразці. Не обернувся, коли яган зупинився. Вітроконі! Аж тоді він подивився вгору і побачив їх трьох великих грифонокотів з витягнутими кігтями, чорні крила на тлі гарячої небесної блакиті. кружляючи, спускалися до них.